Negyedik fejezet Amikor a szeléné megállapodott, a legénység és az utasok is sokkal jobban meg voltak döbbenve, hogy egyetlen hangot hallassanak. Heris kapitány tért elsőnek magához, talán mert ő volt az egyetlen, akinek valamilyen elképzelése volt arról, mi is történt. Egy üreg beomlott. Az ilyesmi nem ritka, bár éppen a szomjúság tengerében még egyet sem jegyeztek fel. Mély jelent a hold belsejében valami megmozdult. Talán éppen a szeléné végtelenül parányi súlya indította el az omlást. Miközben Petheris Harris nehézkesen lábra állt, azon gondolkodott, vajon milyen hangot üssön meg az utasokkal szemben. Alig tudja színnelni, hogy minden rendben van, és öt perc múlva ismét úton lesznek. Ha viszont feltárja a helyzet valóságos komolyságát, egészen valószínű, hogy kitör a pánik. Persze, előbb-utóbb mégiscsak meg kell tennie, de addig rendkívül fontos, hogy megőrizzék a nyugalmukat. Elkapta Miss Wilkins tekintetét, aki a kabin végében állt a reménykedve várakozó utasok mögött. Nagyon sápat volt, de uralkodott magán. Pet tudta, hogy számíthat rá, és biztató mosolyt villantott felé. Úgy látszik, még egyben vagyunk, kezdte könnyed, csevegő stílusban. Volt egy kis balesetünk, mint bizonyára észrevették, de rosszabb is lehetett volna. Hogyan tette fel a kérdést agyának egyik zugában? Hát például a törzs összeroppanhatott volna, szóval meg akarott hosszabbítani a halálküzdelmet? Akaratának megfeszítésével lezárta a belső monológot. Elkapott minket egy fölcsúszamlás, holdrengés vagy holdindulás, ha úgy tetszik, természetesen nincsuk a félelemre. Még ha saját erőnkből nem is tudunk kijutni, Port Royce hamarosan ide küld valakit. Úgy tudom, Miss Wilkins éppen frissítőket akart felszolgálni, így azt javaslom, mindannyian helyezzék magukat kényelembe, még én mm, megteszem azt, ami szükséges. Úgy látszott, simán ment a dolog. A megkönnyebbülés halk sóhajával fordult vissza a Közben Közben észrevette, hogy az egyik utas cigarettára gyújt. Automatikus reakció volt, még pedig olyan, amihez neki is nagy kedve lett volna. Nem szólt semmit. Elrontotta volna kis beszédének hatását. De elég hosszan pihentette a szemét a férfin ahhoz, hogy üzenete célba érjen. A cigarettát elnyomta, még mielőtt visszaült volna a helyére. Ahogy bekapcsolta a rádiót, hallotta, hogy a beszélgetés megindul a háta mögött. Ha egy csoport beszélget, még akkor is meg lehet állapítani, milyen a hangulat, ha nem hallani az egyes szavakat. Ki tudott venni bosszúságot, izgatottságot, még örömet is, de legalábbis egyelőre félelmet nem igen. Valószínűleg azok, akik beszélgettek, nem voltak tisztában a helyzet teljes veszélyével, azok pedig, akik igen, hallgattak. És az éter is hallgatott. Végigkutatta a hullámsávokat, de csak valami halvány talált, amely az őket betemető villamossággal telített porból származott. Pontosan úgy volt, ahogy várta. Ez a halálos anyag magas fémtartalmával majdnem teljesen leárnyékolta őket. Ez a pajzs nem engedi át sem a rádióhullámokat, sem a hangot. Mintha egy tollal megtöltött kútfenekéről próbálna kiáltani valaki. A jelzés most a nagy energiájú készülékről adta le, amely önműködően vészélet sugároz a hold katasztrófasában. Ha egyáltalán átmegy valami, ennek át kell jutnia. Semmi értelme, hogy magát Port Royce hívja, terméketlen kísérletei csak felizgatnák az utasokat. A vevőt bekapcsolva hagyta a szelleni saját hullámhosszát bármilyen válasz esetére, de tudta, hogy haszontalan. Senki sem hallhatja őket, senki nem beszélhet hozzájuk. Ami őket illeti, az emberiség többi része akár ne is létezzék. Nem sokáig töprengett ezen a nehézségem, túlságosan sok egyéb tennivalója volt. A legnagyobb gonddal ellenőrizte az összes műszert és mérőberendezést. Úgy tűnt minden teljesen rendben van, kivéve, hogy a hőmérséklet egy árnyalattal magasabb. De ez várható is volt, hiszen a portakaró védte őket az űr hidegétől. A legnagyobb aggodalmat az okozta, vajon milyen vastag lehet ez a takaró, és milyen nyomás gyakorol a hajóra. Több ezer tonnányi új lehet a szeléné fölött, és annak törzsét úgy képezték ki, hogy a belülről jövő nyomásnak álljon ellen, ne a kívülről jövőnek. Ha túl üllyed, úgy összeroppanhat, mint a tojáshéj. Hogy milyen mélyen vannak, arról fogalma sem volt. Amikor az utolsó csillagfényét elkapta, a hajó a felszín alatt körülbelül tíz méterre lehetett. Azóta sokkal mélyebbre szívhatta a por. Tanácsos megemelni a belső nyomást, és így enyhíteni valamelyest a törzs terhén, még akkor is, ha ez növeli az oxigénfogyasztást. Nagyon lassan, nehogy az áruló fülzúgás valakit is figyelmeztessen, 20%-kal növelte a kabin nyomását. Amikor befejezte, kisé jobban érezte magát. Ekkor egy nyugodt hang szólalt meg a válla fölött. Látja, ez nagyon jó ötlet volt. Hátrafordult, hogy megnézze, milyen minden lében kanál kémkedik utána, de mérges tiltakozása kimondatlanul elhalt. Az első gyors szemügyre védtelkor pet egyetlen utas sem ismert fel. Most azonban úgy érezte, van valami ismerősebben a megtermett őszhajú férfiban, aki előre jött a vezető helyére. Nem nagyon akarom zavarni kapitány maga, a parancsnok itt, de gondoltam jobb, ha bemutatkozom, hát, ha tudok segíteni. Hensstein út parancsnok vagyok. Petnek leesett a zála, úgy bámult a férfére, aki az első expedíciót vezette a plútóra, s aki valószínűleg több szűzbolygón és holdon szárt le, mint a történelem bármely felfedezője. Mindössze ennyit tudott kinyögni megdöbbenésének kifejezésére. Ön nem is volt az listán. A parancsnok mosolygott. Az álnevem Hanson. Amióta visszavonultam, átvedlettem világjáróvá, de minden felelősség nélkül. Mióta leborotváltam a szakállamot, senki sem ismer meg. Nagyon örülök, hogy itt van, mondta Pet mély meggyőződéssel. A egy része már is úgy látszott, eltűnt a válláról. A parancsnok olyan lehet az elkövetkező nehéz órákban vagy napokban, mint az erős torony. Ha nincs ellenére, folytatta Hansztin ugyanazzal az óvatos udvariassággal, szeretném, ha felmérnénk a lehetőségeinket, durván fogalmazva, meddig tudunk kitartani. Az oxigén az, ami határt szab. körülbelül hét napra elegendő feltéve, hogy nincs szivárgás. Eddig még nem találtam jelét. Nos, ez gondolkodási időt enged a számunkra, és hogy állunk az étellel és a vízzel? Éhesek leszünk, de éhezni nem fogunk. Van víztartalékunk sűrített táplálékból, és persze a légtisztítók elő fogják állítani a szükséges vizet. E tekintetben nincs probléma. Energia? Rengeteg, mint hogy nem használjuk a motorjainkat. Látom, nem próbálta a támaszpontot hívni. Értelmetlen. A portakaró teljesen befed bennünket. A jelzést állandó veszélyadásra állítottam. Ez az egyetlen reményünk, hogy átüthathatunk valami üzenetet, és ez is csekély. Tehát valami más módot kell megtalálnunk. Mit gondol, mennyi időbe telik? Ez rettentő nehéz megmondani. A kutatást azonnal megkezdik, ha nem fogják a 20 órai adásunkat, és ismerik általános tartózkodási területünket. De lehet, hogy úgy süllyedtünk el, hogy semmi nyomot nem hagytunk. Láthatta, hogy mindent eltakar a por. De még ha valóban megtalálnak is bennünket, hogyan fognak kimenteni? Pontosan erről van szó. A húszüléses holdja kapitánya és az űrparancsnok csöndben nézte egymást, miközben az agyuk ugyanazt a kérdést járta körül. Egyszer csak meghallották, amint egy nagyon európai angol hang a beszélgetés halk mormogását túlhasszóba felkiált. Esküszöm, Miss, ez az első rendes csészete amit a holdon ittam. Azt hittem, itt senki nem tud jó teát készíteni. Gratulálok! Az űrparancsnok csendesen kuncogott. <gül> – Magának kellene köszönetet mondania, ja nem azt jó mondta a nyomásmérőre mutatva. Pet elég halványan mosolygott vissza. Ez igaz lehet, miután emelte a fülke nyomását a víznek, majdnem úgy kellett fornia, mint rendesen tengerszinten lévő hőmérsékleten, odahaza a földön. Végre ihatnak forró italokat, nem pedig a szokásos langyos löttyöket. Ám bár eléggé különleges módja ez a tej a főzésnek, hasonló a híres kínai disznóhús sütéshez, amikor az egész házat felgyújtják. Nagy problémánk, jegyezte meg az űrparancsnok, és Pet legkevésbé sem bánkódott a többen szám miatt, hogy a közhangulatot normális mederben tartsuk. Azt hiszem épp ezért fontos, hogy valamelyikünk tartson egy kis lelkesítő szónoklatot arról a kutatásról, amely most minden bizonyjal elkezdődik. De ne legyen ám túl optimista sem, nehogy bárki azt higgye fél órán belül kopogtat valaki az ajtón. Ez megnehezítheti a dolgot, ha... Szóval, ha több napig kell várnunk. Nem igényel sok időt, hogy vázoljam a holt katasztrófa rendszer működését, szólt Pet, de őszintén szólva nem arra tervezték, hogy a miénkhez hasonló helyzetekben segítsen. Ha egy hajó lent van a holdon, nagyon könnyen megtalálható az egyik műbolygóról, vagy a Langridge 2-ről a földoldal felől, vagy a Langridge 1-ről a másik irányból. De kétlem, hogy most tudnának segíteni rajtunk. Amit mondtam, valószínűleg nyom nélkül süllyedtünk el. Ezt elég nehéz elhinni. Amikor a földön elsüllyed egy hajóval, amit mindig találnak utána. Buborékokat, olajfótokat, úszóroncsokat. Egyik sem alkalmazható ránk és semmilyen módját nem tudom, hogy bármit a felszínre küldhetnénk, akármilyen közel legyen is a felszín. Így hát csak ülünk és várunk. Igen, helyeselt Pat. Ránézett az oxigéntartalék órájára. És egy dologban bizonyosak lehetünk. Csak egy hétig várhatunk. 50 000 km kilométerre a hold fölött Tom Lawson letette az utolsó fényképet. A képek minden négyzetmilliméterét megvizsgált a nagyító lentséjével. A képek minősége kiváló volt, az elektronikus képerősítő, amely az emberi szemnél több milliószor érzékenyebb, olyan tisztán tárta föl a részleteket, mintha már nappal lenne odalent a halványan derengő síkságon. Még az egyik apró porszánkóra is rábukkant pontosabban hosszú árnyékára, amelyet a földfényben vetett. De a szelénének nyoma sem volt. A tenger oly sima és háborítatlan, mint amilyen az ember érkezése előtt, és amilyen minden valószínűség szerint a távozása után lesz. Tom gyűlölte beismerni a vereségét még ennél sokkal kevésbé fontos kérdésekben is. Hit abban, hogy minden kérdést meg lehet oldani, ha megfelelő módon a megfelelő felszereléssel közelítik meg. Az a tény, hogy emberi életekről is szó van számára teljesen lényegtelen volt. Dr. Tom Lawson nem sokat törődött az emberi lényekkel, de tisztelte a világegyetemet. Ez itt a féle párbaj volt kettejük között. Hideg kritikus elmével vizsgálta meg a helyzetet. Vajon a nagy Holmes hogyan nyúlt volna ehhez a problémához? Ez is jellemző volt Tomra. Az a néhány ember, akit igazán csodát valójában soha sem létezett. A lehetőségek közül kizárta a nyílt tengert, itt csupán egy maradt, vagy a part mentén, vagy a hegyek közelében történhetett a baleset, valószínűleg abban a körzetben, amely ellenőrizte a térképen, krátertóként ismeretes. Ismét megvizsgálta a fényképeket. Most a hegyekre összpontosított. Hirtelen újabb nehézségbe ütközött. Több tucatnyi különálló szírt és torlaszemelkedett a tengerszélén, s bármelyikük lehetett az eltűnt járműv is. Ennél is rosszabb volt, hogy számos területet egyáltalán nem tudott szemügyre venni, mert a kilátást maguk a hegyek akadályozták. Látószögéből nézve a szomjúság tengere messze a hold hajlata körül helyezkedett el, és csak előnytelen rövidülésben láthatta. Maga a krátertó is teljesen láthatatlan volt, mivel elrejtették a hegyfalak. Ezt a területet csak porszánkókkal lehetett átkutatni, amelyek a felszínen dolgoznak. Itt még Tom Lawson insteni kiválósága is tehetetlennek bizonyult. Jobbnak látta, ha felhívja a földoldalt és ideiglenes jelentést ad. Lawson a Légröncs kettőről jelentkezett be, amikor a központ kapcsolta. Átkutattam a szomjuság tengerét. A nyílcsíkságon nincs semmi. A part közelében futhattak zátonyra. Köszönjük, szólt bele egy ászos hang. Egészen bizonyos ebben? Abszolút. A porszányaikat is látom, pedig ezek csak negyed akkorák, mint a szeléné. Lát még valamit a tenger partjánál? Túlságosan sok kisméretű részlet van ahhoz, hogy a kutatás lehetséges legyen. Ötven vagy inkább száz tárgyat is látok, ami körülbelül ugyanolyan méretű lehet. Méhelyest a nap föl kell jobban meg tudom vizsgálni őket. Ne felejts el, hogy ott lent most éjszaka van. A segítsége így is értékes volt. Tudassa, ha bármi egyebet talál. Lent Calville Cityben az idegenforgalmi kormánybiztos már-már apatikusan hallgatta végig Lapson jelentését. A kérdés eldőlt. Jobb lesz értesíteni a legközelebbi rokonokat. Nem lenne bölcs dolog, sőt, alig, ha lehetséges továbbra is titokban tartani az ügyet. A szárazföldi forgalmi tiszthez fordult és megkérdezte. Beérkezett már az utaslista? Éppen most jött meg Telefaxon Port royce -ból. Tessék! Átnyújtotta a vékony ívet, és kíváncsian kérdezte. – Van valaki fontos ember a fedélzetem? Minden turista fontos, – válaszolta a kormány biztos hűvösen, annélkül, hogy felnézett volna. Aztán szinte ugyanazal a lélegzett vétellel hozzátette. – Uramisten! – Mi baj van? – Henztin űrparancsnok is a fedélzetem van. – Micsoda? – Azt se tudtam, hogy a Holdon van. – Titokba tartottuk. Úgy gondoltuk jó ötlet, ha beveszük az idegenforgalmi bizottságba, most, hogy visszavonult, körül akart nézni az inkognitóba, mielőtt döntene. A két férfi döbben csendben mérlegelte a helyzet iróniáját. Itt volt a világűr egyik legnagyobb hőse, és eltűnik, mint egyszerű turista egy ostoba baleset következtében a holdon a föld előszobájában. Ez bal az űrparancsnok számára, mondta végül a forgalom irányító. De! Nagy szerencse az utasoknak, amennyiben még életben vannak. Szükségünk is lesz minden létező szerencsére, miután az obszervatórium nem tud segíteni, nekünk jegyezte meg a kormánybiztos. biztos. Ami a mondat első felét illeti igaza volt, de a másodikat illetőleg nem. Dr. Lapsonnak még volt a kezében néhány ütőkártya. Mint ahogy Vincent Ferraro atya is tartogatta néhány meglepetést, aki egészen másfajta természettudós volt, Kár, hogy sohasem találkozhatott Tom lapson -nak. Valóságos tüzijátékot játékot produkálhattak volna a tudományos vita címén. Ferráró atya hitt Istenben és az emberben, dr. Lapson egyikben sem. A Jezsuita pap tudományos pályáját geofizikusként kezdte, aztán pályát változtatott, és szelénú, vagyis holt fizikus lett, bár ezt az elnevezést csak legpedánsabb pillanataiban használta. Egyetlen élő ember sem bírt nagyobb tudással a hold belsejéről, mint ő, aki ismereteit a bolygó egész felszínén tervszerűen elhelyezett műszerek hálózatának segítségével szedte össze. Ezek a műszerek épp most tudattak néhány rendkívül értékes dolgot. Greenici idő szerint 19 óra 35 perc 47 másodperckor nagyobb lökést észleltek a szivárványöböl térségében. Ez kicsi meglepő volt, mert a terület még a nyugalmas hold viszonylatában is szokatlanul stabilnak mutatkozott. Ferráró atya munkára fogta a számítógépeit, és kitűzte a zavar középpontját, majd utasította a gépeket, hogy keressenek más rendellenes adatokat is. Ezután elment ebédelni, és eközben említették munkatársai a szeléne eltűnését. Egyetlen elektronikus számítógép se veheti fel a versenyt az emberi abban, ahogyan a látszólag jelentéktelen tényeket össze tud kapcsolni. Ferraro atya lenyelt egy kanál levest, s már is megoldotta a kétszer-kettő problémáját, amennyiben teljesen észszerű, ám katasztrofálisan félrevezető megoldáshoz jutott el.